Лило безперервно, на хмарному, синьо чорному небі опецькуваті силуети російських вертольотів, їх гудіння супроводжувало виженівців вдень і вночі. Вони лягали і вставали під цю музику, йшли й гинули, затоплені її звуками. Одного ранку не вийшла на зв'язок група єбаки, і так вони дізналися про смерть цих людей Тиша Оскільки вони жили за вовчими законами історія про них глухо промовчить Як його звали? Яке було прізвище Єбаки? Польське й російське Сміт нічого про нього не знав Зовсім нічого Лише нецензурне прізвисько та чорні окуляри за якими ховалася таємниця очей повстанця якого вони були кольору. Тепер темні скельця миє брудний дощ, сіпаний вихорами від бистрого обертання вертолітних гвинтів тропоїдних мух зі скла і металу. Вони кружляють, кружляють, кружляють. Іноді їх заглушує одностайне ревіння реактивних літаків. Піднімеш обличчя під потоки теплої води, Побачиш їхні сірі голки. Там, на горі, понад сферою. Притиснуті до вух апарати шварготять про оберти небесних тіл. Так мало лісів. Відкриті, беззахисні. У вечірній мжичці літаки розбомбили сусідній гайок. У вологому повітрі розійшовся запах лихоманки хімічного знищення. На обличчях повиступав під. Москва – це пухкий місяць, що висить у задушливу ніч над обрієм. Простягнеш руку, то заслониш його перед собою. Але дістатися, доторкнутися, вхопити – не можеш. Біжучі, вони щирять вовкула чи зуби. Зброя ляскає, болото плямкає під ногами, легені гудуть диханням. Уперед. Уперед, уперед, і все ще позаду. Їх безнастанно зіштовхують з дороги. Годі підійти до столиці тінистою пусткою. Треба вийти з укриття, змішатися з натовпом, схоронитися в безіменності. А вони не мали на це жодних шансів. Уже тиждень тривала ця безперервна втеча. Мовчання впало на людей вижрена, не секретні вроки. З кожним днем слів дедалі менше, та й ті все тихші. Тільки Ксавраз не змінився. Але коли Сміт хотів узяти в нього інтерв'ю, відмовився. Він заборонив Ієну надсилати будь-які записи в мережу, побоюючись дати російській військовій розвідці у візуальному та звуковому тлі фільмів додаткові дані про місце поточного перебування підрозділу. Зрештою, не було коли робити цей інтерв'ю. Нерегулярні постої зазвичай закінчувалися раптовою тривогою та бистрим бігом. Іноді – запеклою стріляниною. Тепер вони досконало опанували мистецтво відриву від противника. Вони відривалися і відривалися. Проте, коли Смітові трапилася нагода холодно поміркувати – він скоро зробив висновок, що вони і так довгенько вже вислизали від Червоної армії, щоб це не здавалося дивом. Адже вони увійшли в цю країну без підготовки, без запілля, неначе все ще перебуваючи в Євз. А це ж була Росія. І терен дуже густо забудований. Вони йшли до столиці. Йшли і йшли. Але їм досі так і не вдалося Наблизитися до її передмістя ближче, ніж на 100 кілометрів. Це нерільнича Україна, зі степами як море. Це столична округа. Тут лісів майже немає. Це в кожному разі не мало бути партизанською операцією. Як би що, то слід було прослизнути з тією бомбою у групі кількох п'яти-шести осіб у цивільному вбранні, не викликаючи ні в кого підозри. З самого початку, змішавшись із натовпом москвичів, і, звичайно ж, не повідомляти цілому світу про своє прибуття, не розкривати своїх намірів, як це зробив Ксавраз. Правду кажучи, він зробив усе, щоб ускладнити й унеможливити собі появу в місті на теперішній момент між ним та столицею стояла, мабуть, половина Червоної армії, а решта патрулювала вулиці Москви. Оскільки найпростіші пояснення, що Ксавра раптом поглупів або з глузду з'їхав, Сміт відкинув одразу, то йому залишалося дошукуватися в тих самогубчих діях якогось прихованого сенсу. Не в усякому безумстві є метод. Лише в найбільшому. Вижрин точно знав щось таке, чого ніхто інший не знав. Дух безликого єврея витав над ними всіма в повітрі, просякнутому з запахом гнилизни. Сміт засунув собі у вухо домовика. Пристрій, ніби нічого не сталося, почав декламацію. Іян перемкнув її зі швидкого сервісу на детальні дані, пов'язані прямо чи опосередковано з особою Ксавраса Вижрина. І ось представник Державного департаменту США прояснив Смітові зіщуленому підраптовим смалким вітровієм, від якого репіли дерева та закручувалися потоки дощу, позицію Вашингтонської адміністрації щодо нещодавно зауваженого в Надвіслянській республіці пожвавлення воєнних дій. Сполучені Штати минулого тижня з великою стурбованістю й розчаруванням спостерігали за боями в Надвіслянській республіці. Цього разу, вочевидь, з причиненими наступом польських повстанців. Безперечно те, що польським бунтівникам вдалося здійснити цей наступ, лише наражаючи на смерть тисячі, десятки тисяч цивільних, які досі мешкають у Кракові, навколо Кракова та в передмістях Кракова. Цим нещасним нікуди подітися. І вони потерпають уже восьмий рік від війни. А на війні загинуло 540 тисяч мирних жителів. Польські бунтівники знову взялися за зброю та почали наступ на росіян, але не лише на російську армію. Вони наразили на гостру небезпеку польське цивільне населення та російське цивільне населення й інших мешканців цієї місцевості. Польща – частина Росії, і такою залишиться. У міжнародних відносинах всі країни, включно зі Сполученими Штатами, вважають її частиною Росії. Це внутрішній конфлікт між росіянами та поляками, домовий курвав мову, запищав і перейшов у режим прямого репортажу, сигналізуючи про те, що він передає інформацію з внутрішнім мережевим кодом, вищим, ніж установлений Смітовим як пороговий. Щойно ми отримали непідтверджену інформацію про ядерний вибух у Москві. Зараз ми чекаємо на спростування або підтвердження новини від Центру протиповітряної оборони – Наскільки нам відомо, ні на місці вибуху, ні поряд із ним немає ядерного реактора, ми втратили зв'язок із московським представництвом WCN, перешкоди зв'язку. Сміт висмикнув домовика з вуха, підвівся, поглянув на північ.